o supre precesiva ta allah ust al musawwir e da pra imramet ta allah ust al musawwir cidan tat avans ipormes fotografis criesa osto precesiva ta allah subhanahu wa taala ust al maghfira wal ghufran cidan tat falia ersa pra imramet ta allah ust al ghaffar ada al gafur precesiva ta allah subhanahu wa taala ust al maghthu cidan tat w rayta amad الله سبحانه, شن شن شن شن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وتنها والراي دتشكا شوم سيشبري تسيوت الله سبحانه وتعالى المقيت جدونط ساكفوس اي اوسشيمت نيريو تشكا حم جات دتس فسيوت الله سبحانه وتعالى اش شيكيمي اللهو شيكان اللهو شيكان فسيوت الله سبحانه وتعالى اش دريتا هادي ديس العلماء اكانت تشوت نو اكانت تو الله وانا ما كتهيم ان شاء الله قائمين لهذا الديت الواني الحميد المحصي المبدئ المعين المهي المميت الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم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 واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم رقعت نفسي بنور من hmm! فهدي حينما رددت يا رب العمدي لجرات من درسالة روغة ادريت وليجرون حجة ان درور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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vazdojmë me dersën ton që ka të bëjë me emra dhe cilësitë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Siç kemi filluar umrimin e emrave të cilësive të Allahut të cilat janë përmendur në Kur'an dhe Sunnet. Për cilësitë të Allahut subhanahu wa ta'ala është al-mashia. A daka është e njëjtë gatë me atë që kemi përmendur al-irada, domethënë dëshira e Allahut subhanahu wa ta'ala, dëshira e Allahut. Çdo natse Allahu ka këtë cilësi dhe e dëshira Kur dënë me veprudit që ka Ndo jo. dhe jo Ndo me thonë me dëshirën e ti Vëndosh fardën Allahu subhanahu Ndo pasi që kemi fol Kur kemi fol për irade dhe kjo është në gjashma Andaj për e kaloj Kua është përre cilësive të Allahu të është El Musawur Edhe përre emrave të ti është El Musawur Që dënë tatë dhans I pamjes Fotografis kriesave në that Allah subhanahu wa taala ka aimër këtë dhe ka cilësi të, të vetën se ai është i cili e paumën apo fotografin e gjitha krijesave të cilat i krijon. Argument për këtë është fjala e Allah subhanahu wa taala sura Al-Imran ayat 6: "Huval ladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha". Ai është i cili ju fotografon ju e paumën e juaj, paumën në mitrat e nanës ashtu siç don ai. Në that për cilësi vetë Allah të Allahut është se e bën këto me krijesat e tij. قالت سوره الحشريه ايت نستقاتر الله تط هو الله الخالق البارئ المصور تط الله اش اي كريوسي ابراهيم رضي الله اش مصور ياب ادمين كريسافت وته تط ياب فرافين تجو سيس قرن حديثا المسلم من انس رضي الله عنه لما صور الله ادم في الجنه قال سي الله ياضا بامين فغرافين ادمه الجنات që oflet për cilësinë e Allahut vetëm me përmendje një dobit hadithet as në këtë hadith të muslimit kuptohet se Allah subhanahu wa taala krijimi në adet me të ka fillon tok ndërsa nga ky hadith kuptohet se pamjen e tij e ka përfunduar në xhennet. Lamma khalaqa Allah lamma sawwara Allah Adama fil janna pasi Allah ja dha pamjen Ademit alayhis salam xhennet, tarakahu masha Allahu an yatrukahu idha alan jannat sadashti Allahu me alan. Atat ka ke hadithet ka thotë se Allah subhanahu parfundimi i krijimit të ademit ka qenë në xhennet e jon tok, ndërsa fillimi i krijimit i tij ka qenë në tok. Siç kanë hadithën Alies radhi Allahu, sepëngambëri sallallahu alejhi dhe sare lutja vetvetja, çdo ç'i ka bë, ka thënë sajda wajhiya li alladhi khalaqahu, Allahu ti bansejda fytyra te celine Allahu ka kriju dhe ja ka dhënë pa men, fotografin fytyrës. Wa shaqqa samahu dhe ja ka dhënë të dëgjuarit u basara në shikimin. Atë thot, principativa e Allahut dhe Imratit është El Musawwir. Pasto principativa e Allahut subhanahu wa taala është El Maghfira wa El Ghufran, që do të thot falja, ndërsa për Imratin e Allahut është El Ghaffar dhe El Ghafur. Allah subhanahu wa taala flas Sura tul Baqara për besimtarët, وقال سمعنا ثم kemi dëgjuar Guffra në ka E zëtë kërkojmë faljen të nda Rëbëna o ilajkel masir Zëtë u në të këti është te këthimi Apo përfundimi Pashtë të thëtë Allahu surut fatir E ditë në stëhet Inna Laha azizun gëfur Vërëtë Allahu është Më i fëqeshmi Apo nga njëmëtari Dhe falis E ka emërtu vetën Me emërn gëfur Për të thëtë falis Pashtë të e ka emërtu vetën e ti Me emërn gëfar Në suratu zëmar huë l-azizul ghaffar që nuk është Allahu a nga ndhimtari dhe falsi pasë të surët fusilat ayet e katër të dhe inna rabbaka ladhu magfira vërtejt zëti it është pranar i faljes vë dhu iqabin ilim dhe pranar i danimit të dhëmshëm se që është në hadithin Ebu Horejras radiallahan këpën nga beri sallallari vësallam i ka urdru së khabat i ka mësu që ajeqka qazë bërit nga Qur'ani abu sënneti ti thotë sam të thonë dëgjojmë dhe, dhe respektojmë mështë të veprojnë sukur jahuditë se të kanë tonë se miëna o asajna dëgjojmë po nuk respektojmë nuk veprojnë që shëtët Allah po ka tonë thunin se miëna o ata'na thunin se dëgjojmë dhe, dhe respektojmë veprojnë gufra në ka Allah kërkon i falen nga Allahu te uni zot kërkojm faljen tonda do ta prezecisive te Allahut as sa Allahu fal siq ka edhe hadithin e Aisha se radhiyallahu anha se transmeton pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ku thot pejgamberi men ahabbalika Allah kush adshiran taqimin ma Allahu ahabbalahu liqa'e eda Allahu adshiran taqimin ma ta amma man kariha liqa' Allah da kush nuk adshiran taqimin ma Allahu kariha Allahu liqa'e eda Allahu nuk e pëlqen taqimin me ta fa qila ya rasulullah E ston dikosh nga sahabeve i thatë ja Resulullah i dërguar i Allahut, "Karahiyatul liqa'i Allahi karahiyatul maut." Ta urrejtë mospëlqimi me takimin me Allahun do të thotë mospëlqimi i vdekjes. Mosdoshtia e vdekjes. Kuluna nakrahul maut, nakrejtë urrejnë vdekën, nuk e dojm. Kal dha ka inda mauti. Që çfarë ngaben nuk kus kjo. Për fjalën ime, thatë ka të baje me rastin e vdekjes, në çastet e vdekjes, idha bushira bi rahmatillahi wa maghfiratihi, kur të vjen njeriu të vdekja, atëherë përgozohet i pat mues da promovshira ne Allahu dhe falen e tij e habbalika Allah ata njeriu dëshirojn takimin me Allahun. Nëse është prej këqjeve, përgozohet, nuk tani japin mysh dhe mbledënimin e Allahut, nëse Allahu nuk e ka fal, atëherë nuk e pëlqen takimin me Allahun, e urren takimin me Allahun, edhe Allahu në ata çasta e urren takimin me të. Do sa fi al-Ghafur dat ulama ta juhus esh ibn qutayb commentin e fjalove te panjohran quran dat wa min sifatihi al ghafur presencive te allah dhe imrati esh al ghafur falas ndersa ridh nga fjala ghafar tu shay'a ghafar tu shay'a ka koquptime ne gha'taytu shay'a ka mbulunjesem fjala ghafara ka quptim juhsord dat tat mbulem ortan sukor fjala ghafur dat tat esh bulus dat dat bulus imkateve te robra لسلسيفة الله سبحانه وتعالى عشت المقتو جدنا تطط أرأيت يا أماضة الله سبحانه وتعالى قلت سلسي لنهار أرأيت يا شم تطط الله سبحانه وتعالى من القرآن إن الذين كفروا ينادون لماقتو الله أكبر من مقتكم أنفسكم ديتنا كاميتة كافيرات كان ما أرأيت بيتنا بات ka virat, kanë ma urejt vetën e vetë. Allah una qëtët, sa atë atët sëllat kanë bëkufr, ditëna ke ametit i thrat një dikush, dhe ju thrat një za, ju nadawna, ju thuhet. Le maktu Allahi, urejtja Allaho që e kanda ju, është ma e madhe min maktikum enfusakum, ma shumë se sa urejtja ju e që ju e urejtje vetën. Në të prejtësivë, su të gafëra jeti dhejtë, në të të prejtësivët Allaho subhanu wa tëra ësht Thëtë për nga mbejri sallallallisem Inna Allah në dhara ila alil ardi Në dhëpara ardis për nga mbejri sallallallallisem Allahu thëtë për nga mbejri Ka shikua Allahu banor të toqës I ka shiku banor të toqës Në fletë se banor të toqës Kë hadithën e banë qartës e kanë jetu krejt në shirkë Kejtë në kuffër Për maqatahum edhe Allahu i ka urejtur Arabahum ma ajemahum Arabët edhe të tjërtë illa bëkaja min ehlil kitab përves se disa iftar të libri do tëtë nga kryshterat ose i hudit cilet e ka nërujt fejn e isat dhe të busaj në tëtë vetëm disa për tjyra ka shenë që Allahu nuk i ka shenë këtë u rejtje gjithë tjirt i ka u rejtë dhe fjala maqt ka kuptimin u rejtje e madha si që ka ardhe Allah në kuran në thënë dhe që përgjimit ajeteva ulemat thëtë zëgjajin jo për djetarëve gjuhës الله سبحانه وتعالى قال لهم بسنطاره ولا تقربوا الزنا مس يوفرن الزنا انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيله سايي اش اكيشا مثلا ويبر اكيشا ونقتن ذا اورايتر ويبر اورايتر دا اورايتي المود وساء سبيله ذا اش روق اكيشا ذا كاش بيغو وك الزجاجي سفجاله مقتن كترف اكو قطيمن اورايتي المود سيش بري سي سيته الله سبحانه وتعالى المقيت Cëdon tat saktus e ushqimit njeriu çka han gjat ditës. Allah subhanahu wa taala asoqutiton ushimin çka han njeriu gjat ditës së natës. Andaj edhe emri i Allahut është El Muqit. Ka në Kur'an Allahu tat wa kana Allahu la kulli shay'in Muqita, dha Allahu president janë ash Muqit. Cëdon tat është e cakton çdo gjangë gjatë ditës njeriu çka ka më marr nga ushqimi ose diçka që i ka taku gjatë ditës nga furnizimi Allahu subhanahu wa taala tot ibn jariri komentatorëve të vetë të Kur'anit ikhtalafa ahlut ta'wili fi ta'wili qouli taala wa kana allah la kulli shay'in muqita kan pas polemik olemandan kondrthani e kan rreth shpjegimit ta ajetet Allahu wa kana allah la kulli shay'in muqita sa allahu në çdo gjangë është për çdo gjangë është muqit ka thon disa wa kana allah la kulli shay'in hafitha ka thon disa se ka kuptime se allahu është hafidh hafidh do të thon kujdestar dhe dëshmitar i çdo gjë që ka ndodhur njeriu gjatë ditës dhe kjo transmetohet për Ibn Abbasit dhe nzonit të tij Muhaxhidit desa at-Tabariu poso komentatori i Konit was-sawab min hadi al-aqwal madret aprektyre fialves ibne al-disafial tira çka janë thon disaf prefialesh al-qadir do të thon saktus disa kan thon është al-wahib dhonas that më saktas se fiala al-mukit ka qëllimin al-qadir në më thanë saktus i gjithë asaj shkanjeriu e marë gjatë ditës nga ushime ose di shka shka i traktan nga furnizime nësë të shikhu themini rahimahullah fjallën al-mukit e ka all-garit prej emrave të Allahu subhanahu vë ta'an po është precesive të Allahu të është al-mekrë, al-mekrë është inëgjashëm me kuptimin al-kejde që kemi parmenjë që dhëtë tëtë kurthë Allah s.w. ka pritë cilësia ti që për kurth si që është cilësia Allah të edhe el-khida ma qëtërim në tëtë Allah s.w. dhe kemi thonë së kja është një regull për krejt vazhdan sikur për cilësia në istizas taljes sikur cilësia me krejt sikur cilësia kejdes kejtë sikur cilësia el-khida kejtë këta ka një regull së Allah s.w. cilësot me këta cilësia kër flitet për mbrojtja te allahut ndaj besimtarve domthon kur allahut mbron besimtarte kur mushrik mndoghet motalme besimtarte allahut taallat meta me postuhet se allahut gjithmones tallës po kemi thënë se ose kur mndon ato me mashtru besimtarte allahut i mashtron kafirat kur mndon ato me bokurtha besimtarva allahut u banatyna ndonë vetëm ket rast allahut subhanu te selswt me ket cilësi po smund vi si kemi thënë se per rregullave cilësive as se nuk mirret nga cilësia emri ndonët nuk thuhet allahut kur fakhji nuk i thuhet allahut se kur fakhji Nga se në rastin kur Më shrikt Dojnë më besimtarët mi mashtru Ose me të mutalë me ta Ose mi u bënë në kurtha A tharë qka thajme Allah ose më hajë u bënë kurtha atyna Thajmë kurtha Nga se këtë ras është drejtsi Kjo është drejtsi Përshak se për mundon Ata mi bënë dikuj zëllom Allahu imbronë besimtarët me qteti A tharë kjo është drejtsi Mi po mi bënë kurtha Dikuj Kër aiz nuk bënë kurtha jo është zollom andaj kët rast Allahu nuk os gjithmonë nuk bën kurtha po bën vetëm aty te selet mondohen mbi bën Allahu subhanahu wa taala kurtha dhe kemi thënë se prej emrave të Allahut nuk është el makir den thot kurthaji mirë po kjo cilësohet vetëm kur flasim kur Allah i mbron besimtarin kundër kafir. Siç është ters prej cilësive të Allahut el al mulku ose el malakut ndërsa prej emrave ti el melik wel melik. Ndër ato dy janë emrat e Allahut el al melik wel melik qëllillahu me malik al-mulk thuaj ozat sunduasi ose posedusi i sundimet pranar i sundimet dhe sa mulk dhe më thonë sundim se iska arë në surat al-imra edh pash në surat al-qamar fi meqadi sidëqin inda melikin muqtadir në vendin e mbretet të gjithë fëtë qëshëm të fjala melik dhe më thonë shprejim rabat Allah të melik që dhe mbret ose sundusë Po është të fjale Allahu, al allahu, pra allahu, al al ta allahu suratul al po suratu al hashrë, a i të nisë tëra, Allahu është a i vetëmi të se mërtana udhënimin, a i është mbreti, apo a i është sundusi. Në dhe pra imrave të Allahu të është elmelik, dhe është elmelik, në dhe të janë të të di emra të Allahu të që është njërë përmenjët në suratul kamar, po është dhe në suratul hashrë, dhe të prinsilësive ti se a i është pronar i sundimit trasmeto an buhari radhiyallahu an ta argumenta ti an kotun ga quranin da sanga hadith ti trasmeto an buhari radhiyallahu an fat peygamberi sallallahu alaihi wasallam yaqbidu llahu tabaarakata al ardha yawma al qiyamati diti ne qiyamati t allah subhanahu wa taala marto kon kret ingrust wa ytuu as samaa abiyamine diti palan ciet ciet i palan na anan e diat ti bedornati diat thumma qul pastai fat ana al malik un yam sundusi un yam breti e in al muluku al ardha و ينبثتت اتكوس transmisan buhariyu wa muslimi wasta precisiva ta allah subhanahu wa taala ila qor polemik maisana ulama almalal almalal natat marzi qarna dieten peygamberi sallallahu alaihi wa sallam alaykum bima tatiquun mundoni bani ibadat asakini munsi fa wallahi Pasha Allahun, fa Allah la ya mellu, la ya mellu Allahu hatta te mellu, sa Allahu nuk mërzitet, dheri sa ju nuk mërzitene. Allahu nuk mërzitet, dheri sa nuk mërzitet. Ka për lëmink më sunnë ulemave, shpjegimin e këti haditet, klasën dhe më tëmë për ulemave të ahli sunnëjtet, disa nuk e ka propri sëlsive të Allahu të kanë shpjegu haditet, sa Allahu nuk mërzitet në shpërblimin e vepra vët juve dhe sa ju nuk mërzit nga vepra të juve po ishaq al-harbi ku aflet për fjallë të huja nënë thot fjallë të panjohra e shpjegënë thot fa ke anël ma'na la yemellu min thawabi amalikum allahu nuk mërzitët nga shpërblimi vejpra vëtjuhë hatta temellu min al-amal dhe isa jot mërzitën nga vejpra nga ibadet ku atë mërzitët dhëndët allahu ndal shpërblimi atë tët shiqër u thëmini rahimahullahi преулемава кате цели кантон се кьо аж при аргументева са аллаху е ка ке целиси الملل لكن ملل الله ليس كملل المخلوق مي بو ке целиسي الملل مرزيه نو كوس كريم كلسيه ا كرييسავ دامтан نيرزва ان الملل المخلوق نقصا سبس مرزيه تك نيرزيت كلسي تنيرزيت اش مونгеس ان ريوت لانه يدل على سمي وضجري من هذا شيء غاسفلت پر humbjen e shpresës të njeriju dhe mërzin e ti nga vepra amma melellu Allah ndërsa kje cilësi elmelen me lelli Allahut dhe me dhenë kjo mërzia Allahut fërwa kemalun është plëtsi nuk është munges kemal u lejse fi naksun dhe nuk ka mangësi dhe kjo vazhdojnë sukur me cilësi të tjera që flasin për cilësi të Allahut se cilësi të Allahut të gjitha janë të mira dhe të bukra dhe asnjona së fletë për mungesa se Allahut i mungë Ka të gjitha emra dhe që si të ditë bukra dhe nuk ka më ngejzë. Nësa këtë disopre ulemave të të shqe khudimin i të atë kanë thonë, la mëllu hatta të mëllu, nuk mërzitë, dhejsa nuk mërzitë. Jura du bihi bejan enu mehma amilte minën amel, ka par qëllemëse, sada që të veprashti nga veprat, fa inna Allah ju gjazike ali, Allahu të shpërblenë ty për ato vepra, fa amel ma bada laka, andaj vepras, sake muzhi të të veprasht çë e kan thonë olemat, është se ti sa do që të çditë veprash, Allahu çpërblen për pra ato vepra që i vepron, të mira. Ndërsa kuptimi i dytë, na thot është kuptimi i jashtëm i haditheve, se veproni sa keni mundësi me veprat e juve, se Allahu nuk mërzitet derisa ju nuk mërziteni nga veprat e im. Na thot sipas një nitë kuptim, është se Allahu ka këtë cilësi, ndërsa kuptimi i dytë e komentojnë ndrisha, që na thot nuk japo shujin Allahut këtë cilësi, Allahu e den mësmirë. برئس السيفه تالله سبحانه وتعالى اشد المحال تتالو وهم يجادلون في اللا وهو شديد المحال كفيرت بوليمزون بر الله وهو شديد ندرسا نوكدين ان الله سبحانه وتعالى شديد المحال ككورتت مضا ككورتت امذو الله القورطه نطت فيال المحال قد ما كتفهم سيش كاضمن الزهريون livro نتي تهذيب اللغه تكتيبي في قول لا الزوجل فلات نكت فيال الله وهو شديد المحال اي شديد الكيد والمكر në atë ka kurthën e madhe të fortë Allahu subhanahu wa taala dhe Mekata shejul islami buteymia naqidin e ti el wasitiyah Mekatayat e kashtia në cilësit ku ka fol për makrin dhe kajden ndonë për kurthat se Allahu ka principese e ti që bën kurthë e kashtia dhe keta jetë dhe ksoj fjale Mihal ia ka dhënë kët kuptim se Allahu subhanahu wa taala ka kurthat e mëdha dhe cilësia e ti është el mihal principese e ta Allahu subhanahu wa taala është dhe prae imra bëta Allahut është al-mennan, tëtë Allahu, le al la kad menna Allahu al-muminin, ndërsa fja la mennë dëtët dhurat, dhurat e randë, dhurat e madhe, e randë, tëtë Allahu, le kad menna Allahu al-muminin, Allahu kadhan dhurat të madhe besimtarve, idh ba'the fihim rasulën, pasi që kadrgun mejsin e tyra pen nga mbar, min alfusihim, kadrgun nga ata. Suratë al-Imrana, -al -al 116 të qadrë, فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَقَالَ اللَّهُ يَبْذُرُهَا كُيدَن غاروبريت ايتي درس اغمين من احدثي حديث يا نسردي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ان لوجه الله اومس اليك بان لك الحمد azat e lutem ti dhe se ti të takoj në lavdata të falëndrimet la ilaha illa ente nukatadhruar për veçteje el mennan uzrwes e ka thujt Allahun el al mennan do të thëjë ky hadith është argument se pra imrave të Allahut është el al mennan be diu se smavat e lor shpikës i qiella dhe, dhe i tokos poston hadithin e Abu Saidit Kudrit ka arse pejgamberi sallallahu alaihi wasalam ka thonë dit të sahabët që kanë gjet ul janë bërë dhe kanë biseduar كثا النبي غبيده صلى الله عليه وسلم يقبط ما اجلسكم تشايوكاتي تكتوني لي ولن قالوا جلسنا نذكر الله يم يقول و اذكروا الله ونحمده فافاندرويم اتا على ما هذا ما هدانا للاسلام باراتا تشا الله هناك اودزوني وانا اسلام ومن نبهي علينا ان ذاكذرو الله كذرات ناضت يا كانسوا الله ميكسسي dhonia dhurata. Allah subhanahu wa taala ash man akaksalit al-man. Tot raqibal asfahani limlibnati al-mufradat al-minna an ni'matu ath-thaqila. Al-minna dant dhurata rand. Dhurat e madha. Kjo është ose me vepër ose me fjalë. Ajo është kës me vepër ose te Allah subhanahu wa taala te Allahu kadan vepra, ndon ka von dhurata me kës me vepra. Ndërsa me fjalë është gjithmonë e keqë. Nëse është mesën e njerëzve dantan thot ja i abdi ku i dishka ose nuk jap po ja përmendin njerëzve dhuratat ndërsa ska bë me fjalë ose ja ke dhënë i thuan njerëzve kjo është e keqe ndërsa nëse e bën me vepër ja jep njerëzve e nuk flet kjo është e mirë tek njerëzit ndërsa me fjalë bëhat e mirë vetëm nëse di ku i tja ke dhënë e pastaj ta kthen me tkëcia nuk ta din asnjëherë athar tarasiliot muslimanit me apartmend se on ti ka bota disa të mira aty perdon ndersan roste tira se allah subhanahu yeb mira besimtarra o qen dha sai thut al man se si allah ju yeb dhurata mdoja besimtarra ndersa mesen e njerëzve kjo manni kjo parmendje e dhuratave qi i ihet njëri tjetrit nuk lejohet nuk është e mirë është e mirë me vepëti me bë, ndersa nuk është e mirë ti me parmend se çfar ke bon qen don postu presesiva te Allahut është An-Nasir. Al An-Nasir. Dasapra e imraveti është An-Nasir. Tudiet e kanë një kuptim, ndërsa fjala An-Nasir nuk është emër i Allahut, sigurt e na, keni gjuha dikush, pasën botën arabe thirrën Abdun-Nasir, Rabb in-Nasir. E Nasir, që do të thot ndihmues, mirë po nuk ka argument se e imri Allahut është An-Nasir, al ose silsieti Nasir, mirë po nuk është emër, andaj nuk thuhet Abdun-Nasir. Nuk thuhet Abdun-Nasir në sa mundet të më thon Abdun Nasir Abdun Nasir Sa'im ri Allahu është An-Nasir anukos Nas pse ka një kuptim por saka se na korqthem Abd robi filanit e Allahu subhanahu wa taala dhe përmendim ndonjë emër të Allahut në këtë mënyrë adhurojmë Allahun subhanahu wa taala në sa udhërimi i Allahut në emrat e tij kur ta bëjmë do ta bëjmë me emra të cilat ai e ka murtu vetën e tij ande pasi që nuk e ka murtu me emrin Nasir nuk lejohet që njerëzit mialon dikujt emrin Rabb e Nasir Abdun Nasir por lejohet ta çujë تامورتن عبد النصير عبد النصير غاس النصير باش امر الله عند الصناصب نوكش امر الله باش غثن سلسي الله سبحانه وتعالى تات الله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين الله هو اش ميكو ايوي وهو خير الناصرين دا اش ديموسي ما يمر دا تات اي اش ميكو يو تش نيمان دا اي اش ديموسي ما يمر Bahtu suratul anfa'lë, wa in tawallu fa'lamu anna allah mawlaakun, nasa waqtën shpeenun yarzat, dhe nasa allahu dihmusi yuway dhe miyku yuway, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, samik imir, nasa allahu wa ni'mal nasir, dhe sa dihmuas imir, nasa allahu subhanahu wa ta. Bahtu fya'la allahot, in tansurullahi yansurukum, nasa indihmane allahu, allahu indhimanyu yansurukum, A ju ndihman ju, dhe të të kushë ndihman fejna Allahot, Allah ndihman ata Idha gjë, pa është të fjallë Allah, idha gjë nësru Allah e wal fat Kur të vjen dhima Allahot dhe fitoria Nëndot precisive të Allah subhanu wa ta'la është nësru, nëndot nësir Dhe e mërja ti është nësir Si skarë dhe në hadithën e lesit radi Allahan Për nga beri sallallallalli sallallalli sallallalli sallallall Allahumma enta adudi, ozat tia e që më fartsën mu Wa enta nësiri dhe Për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është en-nuzul, zbritja, siç e kemi përgjigjë një një opredersa një ond për vllazërin e cili ka pyetur rreth kësaj, cilse edhe kemi thënë se do të vjen me radhë. Do të thotë për cilësive të Allahut është zbritja. Sot në hadithën e transmeton Buhariu dhe Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Inanzilu Rabbuna ila sama'i tunya kullal leili tinabqa thuluthul leili al-akhir." Për çdo nat, Allah subhanahu zoti e nët pejgamberit a.s. zbrit në qiellin e tokës, qiellin e kësaj bote konvete në e treta e fundit, domethënë natës. Në do natko zbrita Allahu subhanahu wa taala në dersjet e di se zbrita është prej lart poshtë. Ndot Allahu subhanahu wa taala zbrit në qiellin e tokës, e se ti e ke me kuptuesi Allahu është lart e pastaj zbrit në qiellin e tokës. Ndot nuk e di mënyrën se si zbrit Allahu subhanahu wa taala nga senasti celësia e Allahut nuk e di mënyrën e kemi përmendësa ndersatona, por pas çështja e akidas patjetër na duhet të përmendësh peshë herë që mos marron gabimin njerëzit. Në that Allahu subhanahu wa taala zbrat në cilën e tokos dhe monigron e zbritjes në dedim, siç nuk, edhim. Sish nuk edhim, më nirën e di monigron e çehjes ti ose ndonjë cilësie tjetër ti. Në that fjalën e cilësi ose kur fjalën e çhenje. Në that masi nuk di me fol për çenin e Allahut veç në atë që na ka mëbru Allahu. Athara edenëmrat në, në, në cilësitë e Allahut flasim po ashtu. Thejmë në cilësitë ata që e themi në çenin. Thejmë se Allahu ka çenin e ti, gjithashtu themë se Allahu ka cilësitë e ti. Ndonëse ne nuk flasim për mënyrën e çinës së Allahut, për formën, nuk flasim për atë, gjithashtu nuk flasim për formën apo mënyrën e cilësive të tij, nëse Allahu për atë nuk na ka lemjur. Flasish për mënyrën se si Allahu zbratën cilësinë e Tokos, do thotë ne fol për Allahun pa dituri. Ta mohosh cilësinë në Allahut, do thotë muhim e emrava ose tialva ta Allahut ose fjalët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do thotë besimtari është i mesëm pa suse isoneted pra nëna të shka ka ardh nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ashtu çishkart ndërsa nuk hin me folna të shka Allahu nuk e ka lem por shaqse mënyra e njohjes kësaj nuk ka mundësi më njoh vetëm se nga dhruga e Kur'anit ose rruga e sunetit pasi nuk na ka ardh Kur'an as në sunet për mënyrën e çejnes as cilësive të Allahut atë never na mbet mund dal por vetëm se me i besu me i besu natë nota presiveta e Allahut është zbritja Allahu subhanahu wa taala zbrit Në qëllin e tokes Kemi parmenë së brinqësive të Allah të është ngritja ti mbi arsh Zbritja Allah të nuk është së kur zbritja e kërjesave ti Si që dalon një njeri isë mut Kur zbret për një vendet lartë të posht Nuk është zbritja e ti e njët me një njerit qëndosh Të dhe sa të ditë janë njerëzi Pas taj për i këmveresin e kërjesave Zbritja e një hajvanati Frenja vëndë të lartë poshtë nuk është e njëjtë me zbritjen e njeriut. Zbritja ndonjë mjete, a, të thon, aeroplanit, ose ndonjë makine ose ndonjë turrën, nuk është e njëjtë me zbritjen e njeriut ose ndonjë kafshës. Do thotë ku krijesa vetëm e inivet kuptimi i përbashkët, edhe emri se zbritin, zbritja jash zbrite kjo, me pas do të thotë që edhe mënyra është e njëjtë. Allahu ti takon shembulli më i lartë onda skemi mund si me forcë si Allahu zbrit, mirë po besojmë se Allahu zbrit tiellën e tokës. Dhe kjo nuk e ka të kuptimin çka e kanë krijesa. Do thotë te krijesat, nëse them se Filani ka zbrit prej kotit të par, në kot prej kotit të dyt, në kotin e par, kjo do të thotë se kipiç janë në kotin e dyt, mo nuk asht. Zot thotë këtë kuptim me pas edhe ta Allahu zbrita ti në qiellin e tokës, se kjo do të thotë hum cilësia e para Allahut se ne kemi para më maharat se ajësh mbi arsh. Po thuhet, Allahu zbrit qiellin e tokës, po as mbi Arsh po Allahu është prapë mbi Arsh. Sepse silsinë e Allahut subhanahu wa taala na nuk kemi mundësi me i kuptu, vet aq sa ka Allahu na kanë mëbru. Ne të, të besojmë se Allahu mbi Arsh dhe zbrit në qiellin e tokës natën e fundit, dhe kjo është përgjigje për, për gjithë ato të cilet mendohen me sht një dyshime. Për shembull, për dyshimeve të cilat janë sot ishte një tetrit, të të asa a jose toka është rrumbullakut dhe se njerzit për një vendit drita dhe nata dalëm për një vendit një vend tjetër, në ta me një vend është ditë, me një vend është natë, atër nëse këto qishë zbritë Allaho, këto e atje nuk ka zbritë, dhe sa një qijel ashtë, në nuk poflasim kër i ban këto pyte, këto njësë, se të difusin këto dyshime, shkakur rrën nga ajo se këto kanë ban krasime mes zbritës njeriut dhe kryesës, dhe kanë mëndu se zbritë Allaho të s Duke mendu se si të zbret Allahu te nan fundin e natës, patjetër do të më konë me paszbritë edhe nën tjetër kush ditë, nuk ka sht patjetër, se ne nuk jemi të fol për krijesa, jemi të fol për Allahun subhanuhu teala. Zbrita Allahu nuk ka sikur zbritja e tij. Allahu zbrit këtu në fundin e natës, dhese 1/3 të, të, të natës fundit, ndërsa nuk bret në vende të tjera kush ditë. Se zbritja e tij nuk ka sikur zbritja e yon. Allahu ka mundësi të zbrit më një anë, edhe mos pse zbritje tjetran. Nëtët, kejo është të cilësia Allahot, subhanu wa ta'ala, edhe nga janëshën mbi arshë, edhe në atë kohë, kur a i zbret. Nëtët, si që ka përmenim nuk të eminja fletë për këto, të cilësitë, nëtët, cilësia Allahot është, njeri ju me i krasu me kriesat e ti, së shë në gjendje me i kuptu, andaj do të mi besu, edhe mos me hi me bo krasime, së së nëse të delë bën krasime, me kriesat, ka mundësi me dal dalalet dhe gjithasajekte të cilet kanë dalë ndalalet kanë humbur rrugën, është kaku i tyre se kanë bë kwaasime mes Allahu dhe krijesë. Ne thotim në fillim ku kanë lexuar Kur'anin dhe Sunnetin, radselisivet emra dalselisive të Allahu subhanahu wa taala kanë menduar me besue çish kanë ardh. Dhëkuri kanë fordh me lexu kta jetë ata hadithet ku flasin për zbritjen e Allahut ose për dorën e tij ose për sigurinë e Allahut ose për këmbën e tij. Kënë këtë cilësitë a Allahu subhanahu wa ta'ala, kanë mendu nëse e thejmë i këta, nëse Allahu t'ja cilësojmë, ose mërtojmë Allahu me këta emra, ose me këta cilësi e cilësojmë, kanë thonë e përgjasojmë me kryesat, kështu kanë mendu, edhe kanë dasht me i ikë sajmë mës më ra në të qka është e keqë e përgjasimin me kryesat. E që kanë ba, kanë ra edhe në më të keqën, kanë më hu pas thajtë cilësitë a Allahu subhanahu wa ta'ala. Në të të tuk e ikë prej shërit, kanë rap rap më shërë Filim ishtë gabimi i tyro kanë Se kanë krasu me kryesat Allah kanë lejësë si kemi të lishë Në ati nuk i në gjanë askosh Për të kuptu emra dhe cilësitë Allahot Filim ishtë dështë të kuptesh këtë regullë Se Allahot nuk i në gjanë askosh E pastaj, mundesh mi kuptu emra dhe cilësitë Allahot Nëse këtë regullë e ke lanë diës se bën gabime. S'ke mundsi me kuptuar emrat dhe cilësitë Allah. e Allahut. Ndaj rregulla e parë për kuptu emra tësht, të kuptuar emrat dhe cilësitë e Allahut është që duhet të di se Allahu nuk i gjon askush. Kur ta kupton këtë, pastaj kit leti kimi kuptuar. Ata rregullën e parë kanë marrë. Në rregullën e parë se kanë marrë para hyjshme, shikuan se Allahu subhan nuk i gjon askush. Pastaj kur kanë filluën të lexojnë emrat dhe cilësitë e Allahut, s'kan cin gjëndje me kuptuar, eda andaj kanë dar dhe i kanë mohu cilësitë e Allahut subhanahu. Andaj ibn Timia rahimahullah Në këtë të njërës Si shëtët ibn Qajimi Rahimahullah El mujessimu Ja'budu sanama Wel muatilu Ja'budu adama A i cili E përshkruun Allahun E cilësan Allahun edhe njënjol me kërjesat e ti A i ban i badet Pot Sa i si, cilën njës me njësuh Me kërjesat e ti Allahun subhanu wa ta'ala Kamuhu këtë jo ato lotin se në të tha Allahu se në ati nuk i ngjan askush, askush. Na thotë, e ka bëu ose njeria, se seçi ka normë mujësime, i kanë thirrë një opresik, janë mujësime, të cilët e kanë cilsua Allahun e kanë dhënë Allahu subhan se cilësi të njerit dhe e kanë përshujsua Allahu është njerë, komplet sikur njerë. Dhe kanë besuar se dora e Allahut është kur dora e njerit, syri i Allahut është syri i njerit, dhe kjo është kufër. Na thotë ai i cili bankën gjashmuri mes Allahut e robët, na thotë ka bëu ibadet put. Doti ibnoka Jimi ndërsa a i cili ka muhut cilësi të ti, ka bo i badet atë që se existan. Andaj, kur kanë folë olemohët e sunetit, ja kanë cilësu Allahot këtë cilësi dhe precisive të Allahot, sa Allahot është lartë, është mbië ashë, të janë që sektet dhe kanë mendu se pasus të sunetit, janë të i përshkrujtë Allahot, të jatë cilësu Allahot një sentë, a janë zhvendit, sa Allahot ka vendë. Njerëzit kanë vendë, kam thon çdo që sa nshkamrin në dunjë është rovende. Dhe tashtim i ul, dhe kë vendi kur qëndrojmë na, as vend. Ai që qëndron në një vend atje, as vend. E kur kan thon pasuset suritet se Allah është mbi arsh, kan mendu se këto njerëz, janë ti se u Allahu ka vend dhe ente e bën gjajshëm me robërit me krijesa të cilët kanë vend. Kan thon Allahu nuk ka vend. Andaj Allahu është mbi arsh. Se mbi arsh, e autant kur ka thon mbi arsh kan thon el vend dhe Allahu nuk ka vend dhe kanik prej saj. Edhe tashti kur ish parastrupi ti se kosto Allahu s'kan mujt me thon se Allahu është këtu ose është aty. Pas usë sunetin ka thon Allahu mbi arsh se ka thon Arrahmanu 'ala al-arshi estawa wa Allahu ushndrit mbi arsh i lehi yas'adul kalimu tayyib ta'in ngritet fyala e bukur, fyala la ilaha illa Allah fyala e min ngritet te Allah wallu amalu sali yarfau theve pron e mire ngrit allahu a amintu man fis sama tu amurrat garanse sigurot nga ai qi es ngjill subbi hisma rabbikal ala allahu iteli ashmo ilarti do thon ashi pa te meta ne that i kan ikti rekuptimeve seilat jan djuhsore sela do te mikuptu besimtari qe se allah ka pron kuranen n djuhun sen ne kan kuptu ai popo dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kan thon allah usqavan Ta që kërë i kanë përjit ku është Allahu, njëherë ka qënë sejkët e parë që ishtë tëtë ibnë Qajimi, të zilit të cilët kanë thonë se Allahu është gjithë dë vend. Pasë kësa e kanë po këtë dalalet, është arit kanë ardhë, më banë është arit kanë thonë, ja, Allahu s'ka vend. Se si tushë Allahu ka vend, ndët tëtë Allahu është në gjithë dë vend, edhe në fliqësina, ndët me thonë se Allahu është ati, nëse Allahu është i S'te vetës nuk ja po shkruan ata nuk ja selson. Qish ka mundsi Allahu të mjaftesua ata se Allahu është i fllitshia, se edhe është vend. Tonën, Allahu është i fllitshina as vend. Kardanan e sharit ja Allahu në kavant. Atëher kur janë thrikan bit, kushta Allahu s'kan pas përgjigje. Nëse i ketan Allahu, prandaj ibn Umejja thot, "Sajdo Arab me e vetën." Pasti që kanthan i kan pyetën një rast ka thënë me ibn Umejjen, i ka pyetë kushta Allahu është mbi ju? Kanthan, "Ja, se mbi ata, mbi neve është vend." kaos në bineja zhvend. Ka hosten der ju, ka thonë jo ja, se është në shkash ndër neja zhvend. A është nonën e djallit ju? Ka thonë jo, se më thonë është në nonën e djallit, becelsojet Allahut vend. A është nonën në ja, në e në majtë ju? Ka thonë jo, ja, se nëse thojë nësh vend. Ka thonë a ja, është mrinë nda kësaj bote? Ka thonë jo, ja, se është vend edhe mrinë nda bote. Ka thonë a ja, është jashtë kësaj bote? Si pa sa ti jep pra po është vend, kanë thonë jo sër. Ka thonë imët e mia, sikur më vet një njeri tjetër Darap më thonën ne cilsa ato që ka sht adam, se ju na raba adam do të thoni se asht çka s'ekziston, ai me intenduri ka më thon se nëse asht ka nuk është paraty, as nuk është mbas ty, as nuk është në djatht ti, as në anën e majt ti, as nuk, në nuk është në bitej, as s'në anën e teje, as nuk ka sht në brenda kësaj bote, as nuk ka sht jashtë kësaj bote, ai s'tan nuk ekziston. Por ato të cilët kanë mohu cilësitë të Allahut janë të boj badat ato që s'ka s'ekziston. Nëse e pyet asht Allah thot po asht Mi për këta vishë, ku është Allaho? Thotë nuk është nartë, nuk është poshtë, nuk është mërënja kësaj dunjohë, nuk është jashtë kësaj dunjohë, atërë, se eksistan. Për ndaj ka dhonë Ibn Nukajimi, sa e cili të gjasonë Allaho me krieset e ti bën ibadet, Putin, e ma e cili mohanë sinësi të Allahot, bën ibadet, ata shka se eksistan. E bën ibadet, ata shka se eksistan. Sa Allahon, e thotë Ibn Nukajimi, ju jo, Allahon, zotën e ju të cil Për e cilësoni me cilësita ati shka se existon Pas ta i për e bëni i badet Shkash për gjigje, pësë ata kanë ronë këta? Ta asë sindet nuk i kanë kuptua Se vendi është kryes Vendi është kryes Kjo botë shkash është kryes Pas se botë është qili është qili është kryes Bia ta dhe është vend Bia ta është qili Dë qeli dytë, pra pëshë vend Dhe shaka mësë atyre janë kryesat në zhvend Pas asaj është qili tret Prapo është zhvend Dhe mësë asyjë aty është zhvend Dhe e sa vjen Qili i shtat Kret nër të njën vende Mbi ata është arsh i Allah Subhanu wa ta Mbi ata është arsh i Allah Subhanu wa ta Kryesat ku përfundojnë? Përfundojnë me arshin Mbi arsh A ka kryes? Ska kryes mbi arsh Në të të në bëjë arshë nuk ka vend Allah është në bëjë arshë Në bëjë arshë nuk ka vend Se kryesat përfundojnë me arshën Për vendi është kryes Së kur ta këshin guptu këtë Se vendi është kryes Dhe me arshën përfundojnë kryesat Tërës këshin posë më nësime Në në thonë neve si ju pi cilë sëni Allah dë vend Në se vendi është kryes Dhe përfundojnë me arshën arsh si Në bëjë arshë nuk ka kryes është shumë më nësi regullat në kuptimin e emrave të cilësive të Allah subhanu wa ta'ala, dhe mos kuptimi i regullave i kaquët gjitha sekte të fraksionet cilat kanë dal nga rruga e drejtë, kuptimi e Koran dhe sunnetët. Në mënyrë jo, a këthën, direkte, kanë muhu Allah subhanu wa ta'ala. Mos me pasqenë dyshime të cilat e kanë, ule ma të flasë, mos me pasqenë dyshime të cilat e kanë, Besimtar të hëllisunetit Të gjithë ato sekte të cilat i kanë Fank të fjarë i kishin logarit Mës besimtar Mes me paskon dyshimet Mi po olemat kanë ta në përshkak Dyshimet të cilat i kanë Shpjegimet e gabush me që juan ba Dhe njerëzit janë diku Prej tyna Arsjetohen me si njerëzit humber Cilët kanë humber rrugën mirë po mbesin Prapë besimtar më katar të të Nga omejtje për nga mberi Sallallahu alaiho sallam Në thot, prej silsive të Allahot subhanu atëra është Se a i zbret Një të rejten e natës Dhe nësë kemi mundësi me i kuptue Më njërën se si zbret Se Allahot nuk nuk në kanë emru Ndaj fletib në temija se në ditën e kiametet Të gjithë njerëzit besimtartë Do tjenë ma Allahot në vetë Të gjithë besimtartë Do tjenë ma Allahot subhanu atë që veqë Në dhe sitësili prej neve Kame bisedu ma Allahot në vetë Të gjithë njerëzit në ditë në kiametet, edhe Allahu ka me qoftë njëtën kohë me të gjithë. A ka mundsi me kuptu këtë? S'ka mundsi në më kuptu këtë nëse me krijesat këto nëse i jetë me mua s'ka mundsi me kanë me të gjithë. Me kanë vetëm me mua të njëjtën kohë, edhe të njëjtën kohë me kanë me të gjithë. S'ka mundsi këtë ka te krijesat. Mi boka diçka që ofërcohet, at ibnuteymia Hona, Hona Nathan. Gjithë njerëzit ndohen vetëm me të, të njëjtën kohë Hona as me të gjithë. Kjo është krijesa e Allahut subhanahu wa taala. Kur ka mundsi një krijesa e Allahut subhanahu wa taala me kanë, shembulli Allahut është më i lartë, s'kemë mundsi na me kuptuar. Allahu ka mundsi me të gjithë me kanë ditën e Kiametit veç e veç, edhe njëtë kohë me kanë vetë të gjithë. Të gjithë vëmë ufol një nga një, të gjithë vëmë ufol njëjtën kohë. Do thonë, edhe njëtën kohë me secilin më kanë veç e veç. Kjo është perfeksivita e Allahut subhanahu wa taala, edhe çel flet për madhrinë e Allahut subhanahu wa taala se aty nuk i porr janë Asë gjënë dhe s'ka mësib, dikush mi ikë, Allah subhanu wa ta A po shpirti, thot ibn Tëjmija, rahmetullahi Shpirti, kur dhides njeri ju, shpirti ngritet në qil Në tjetën ko, ka lidhë me trupin të tok Shpirti ngritet në qil, ka lidhë me trupin të tok E kur kryesa Allah, ka mësib, mu si, ngritë në qil Allah ngritë qil, edhe njetën ka lidhë me trupin të tok qësë komu si allahu me sbrit në qilën e tokës dhe të njëtën këmë e konë bërsh komu si allahu e qashim e ullillahi ilmethelul ala Allahu ti takon shëmbullin më i lartë, s'kemë mundësinë me kuptuar këtë monigërën sësë, andaj mu futnan me fol për monigërën vetëm se dalim dalalet në humbje a janë, andaj, në në orë, dhe s'harim azhan, andaj na mbajt besimin atë që ka ardhur qonë dhe suneti, duke mos u futna atë që nuk na ka ardhur dituri, rreth asoj se përndrysh është e folur në atë që nuk kemi dituri, me fol për Allahun atë që nuk e dimë. Peccesitë të Allahu subhanahu wa taala është an-nisyan. Nisyan ka dy kuptime të theju. Njëna është harresjë Njën e për i kuptimi është harrejs dhe kuptimi i dytë është lanje Lanje Me këtë kuptimin lanje është cilsia Allahot Me kuptimin harrejs në kësë cilsia Allahot subhanu me të të në Kartë në Quran surët e lë Arab Feljoh me nënsahum ditën e kiametet Allah o thot kafira Feljoh me nënsahum nësëd ju harrojmë juve Kama nësulika e jomihim hadha Si që kanë pas harru atë këtë ditë Nësulloha fa nësia hum e kan lan allahun allah harramata do that e kan lan allahun me kit kuptim do that fjala nisian cil sot allahun me nisian me kuptim lanja e kan lan allahun eda allah ila ata fa dhuku bima nasitum liqa yaumikum hada si sot allahun dit ne kemi thot kjo dhe shijone danimin bima nasitum liqa yaumikum por shkakun se ju e keni harru takimin e keni kedit me ne hada inna nasainakum sana yu kemi harru sot ju sot ne ju kemi lan ju وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ذا يوث sot na ju harrojm ju qysh ju na keni pas haruneve donthat na sot ju lajm ju qysh na keni pas harru jo takimin n'ket dit ka un hadith ne buhayr rsallallahu an per kur flet per se do ta shohim allah subhanahu wa taala diten e kiametes e that pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pjesa hadithet an allah el qal abd fa yaqul diten e kiametes allah ta kon robin dhe i that Edhanan të enne ke mula ki A ke mëndu se do të takohesh me mu Fe kulu la Thetja Ska mëndu se do të takohena me ti Fe inni ansa ke ke më nësi tëni Allahu thot Onë sot t'lanty që është të shumë ke harru mu Ke t'lanty Da në thot Kja e la harrejs E ka qëllime këta Jem të t'lant me dituri Andaj kja nuk është harrejs Së harrejs është një send Shka ty e ke dit e t'ka shku T'ka ik E ke pas në tru e t'ka ik ndërsa aqta Allahu po i thot, ndërsa ka hadithi kuptohet se po të la, nuk e ka ka qëllimin po të harroj, se inni ansaka, se Allahu thot a ke menduar se do të takosh me mua, ai thot jo. Allahu thot tash un po të harreti, thot tash po të la ne ti, jese po harron Allahu po e sheh, jese po pë harron, po ndon ta on sot po të, të lanti. Donta ti ala nistian shaqan kur ana de sunnet, etj, selsan Allahu veten e timeta, nuk ka sht kuptimin i harres, se Allahu nuk harron, po e ka kuptimin terk lania. Thot kur vjen me kuptimin terk është cilsi e Allahut lani e kur vjen me kuptimin harrejs nuk është cilsi Allahut subhanu wa ta'na që mështë të jasim dhe të të të këtë mënjurë kashvigua dhe sheikhut emini rahmetullahi ale për cilsive të Allahut subhanu wa ta'la është shikimi Allahut shikan Allahut të të wala yukellimuhumullahu wala yndhru ileyhim javmën qiyama ditën e kiametet i thartë të librët për jahudive dhe kristartë se le te kanë drishu në gjilin dhe të vratin ditën e për me bled dhe në për dinartë sajbote Allaho të ditën e kemi la ju kelimu më Allah Allaho nuk ju fleta të tira wala janë dhuru i lejhim a as nuk i shikon a as nuk i shikon dhe ta të Allaho i shikon mi po nga hidrimi që e ka ditën e kiametit nuk dhe ti shikon ata jo me lë kjama nuk i shikon si shkardhën hadithën e bu Hurejras r.a inna Allaho la janë dhuru ila e gjësamikum Allahu nuk ki shikon trupat e juaj, wala ila suwarikum, as pa mjetë fotografit e juaja, wala kin jenduru ila kulubikum, mi po shikon në zemrat e juaja, o amarikum dhe vejprat e juaja, tras me të në muslimi. Në të të prejsisivë të Allahu subhanu wa ta'ala ashtë, se Allahu shikon, mi po shikime të i si qështë kësilë sitë të ti, nuk edhim Allahu qësitë, dy sitë, se lën kemi përmejnë si sitë të ti, dhe shikon më atësitë, Mi po nuk e di monirën e sive të ti As nuk e di monirën e shikimit ti Përsisive të Allahot subhanu wa ta'ala është drita Ma dhe dhisa ulema E kanë qujtë nur Të e kanë amërtu Allahon edhe me katë ejman Sa Allah e ka ejmanin edhe drit Në thotë Allahu është drit Kanë kënë ulema Allahu është drit Përdet i kalë nga drita Edhe përdet të cilët e pengoj njeri unë Për me pa Allahun janë nga drita Allahu thët dhe është pronar i drites Allahu thët Allahu nurus se ma vati wal art Allahu është drita e qjeve dhe, dhe e tokës Në thëtë pronar i drites qjeve dhe tokës Me thëllu nuri Ma shë vazhë në surat në nurajit 35 Pashtu fletë Allahu për ditën e kjame Kjo fletë kja jetë në surat në nurajit 35 Fletë sa Allahu është pronar i drites Në surat në nurajit 35 قاص ان شاء الله برصطه بوفو به سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك